Goizuntan, gure ekonomia sola sean, beraz, hartzaimendibururekin Grezia aipatko dugu, eh? aktualitatearen zentruan da Grezia Hautezkundeak deituak baitira hilabete undarreko, krisia hainitz bizi izan duen egialde bat dugu Grezia Hortaz mintzatzeko, beraz, gurekin dugu hartzaimendiburu egunoan. Eh, egunoan. Hala, ikan behar da, abia pundua izan zela ere greziatik krisia sortu zenean eta berriz Gresiara teldu girela. Krisia berez Estatuetan hasi zen eta gero e Europa, Europa mailan. Europako estatuen zoogen krisia greziatik abiatu zen, Hor kolpez ez hor publiko ikaragarria agertu baitzen, orteetan konduak faltsifikatuak izan zirela, orterako bankua handiek lagundurik, estatu, estatuak uh, faltsifikatu zituen bere konduak, horopar bat sartzeko besteak beste, eta uh, ez hor agertu denean, eh? denen begietara, hor don hasi zen espiral espekulatibo bat, merkatu finanzieroetan, Eta e, Grezia porrotaren atarian zenon, e, Europak batasunak eta nazioarteko moneta fondoak erabaki zuten Grezia salbatzea. E, Finantzieroki diru laguntza plan bat emanez eta e, kontrapartida edo galdetu zuten Greziak austeritate neurriak hartzea. Beak beste soldat uh, funtzionaren uh, soldata kapalduzGG kapalduz eh, kapal uh, eh, ba, eh, ba ba Bar balioera tsaren geniko zarga TV hemendatuz eta eta gau egun eh, neugioiek kontrako efektua eman dute. mugizketak ez duela dause Ez, ez bon, itxuran badira efektu positibo batzuk, aipatzen dituzte nazio-arteko -Nazio moneta fondoak eta europar bat asunak, baina dira itxurazko bekuntzak, eh, adibidez, eh, estatuaren kontuako betu dira, baina eh, zor privatua eh, enitzen mendatu da hori alde batetik eta izan da bon, ekonomia gusizz gelditu da. E, Kanpoko balantza hobetu da ere bai, na baita esportazio gehiago egiten dira importazio baino Bainon, hori da Barne eskaria guzi zapala delako greziek ez dute gehiago soxiklangabeia bizik e handia da po biziki garatua da, eta barne eskaria guzizapaldu da, joe ez da gehiago inportatzen. Egun batez behitzen kresiako ekonomia abiatzen bada, barneko eh, kanpoko balantza hori behitzereo kertuko da. Hor, haipentsatzen dena favorituetan dena da Xiriza, mm. ezker mutugeko aldehdi bat, Mai. eta aipatzen dute, beraz zenbetoak izan ziren uh, itzahmenak, eh, aipatzu duzuen eh, engaiatu zirela krisia garaian, horiek <coughs> behiz negoziatzea, Zertan uh, behez negoziatzen yeah. aldera horiak? Be, uh, baita, e, beik proposatzen dena da, zorra ezpagatzea, hori uh, posible da, ezpagatzen. Eh? E, e, Zoraren gresiaren zoren gehiena, e, fundo publikoetatik eldudak gaur egun. Janai baita, Europa bat asuna, ba, e, Nazioarteko Monita Fondoetak. E, problema da... E, Europak Batasunak eman zituen laguntza horiek bukatzen zirela bi.000marahauko e, abennduaren hogeita hamaikanjanita laguntza hori finitu dela eta hemendik aintzina e, Grezia e, e, estatua beko dela merkkatu pribatuetan e, fintztu. eta hor begittze ere izan dadin alderdi hori edo beste bat or, arazoa sortuko da berez e, egoera ekono, e, egoera, ekonomiko, egoera ekonomikoa ez delaako ona eta Ez du edo entitate pribatuek dirua prestatzeko, izango dutelako, ergezelo hainitz, eta interesa handia galetuko dituzelako, agoan ere, bada, greziaren beste uh, uh, pareta bat, bereien uh, ibilbidan, egozu, edo, oztopo handi bat. Ja. Alemaniaren mehatsua, kanporatzeko europatik edu da, behar bada, zor horren uh, ardura dutela Alemaniak bankuek? Bai, aleman bankuak sainbeste gehiago europak batasunak, baina non ego bon, jaianika e, ipatu izan dugu, eh, Europak batasuna sortu zenean e, batez ere egin zen e, moneta, e, moneta eremu buka barka e, euro eurozona deitzen zena, e, hor baziren ekonomia oso desberdinak, baziren ekonomia indartsuak eta ekonomia aulak, Grezia da ekonomia aul bat, e, Alemaniarekin konparatuz besteak beste, eta interes guzti desberdinak dituzenak. Uh, Greziak egin zuen bere kontuak falsifikatu sararttzeko uh, ere muggortan eta pentsatuz uh, denborarekin egoera hobetuko zela, baina ez da ez da bateria hori gertatu eta eta ga egun uh, ekonomia indoi hartsuuenek ez dituzteke jagolakoak fintzatu nahigogon aimainok proposatzen dela Grezia alde batera gutea. Greziak um, erabakitzen bau berazga ez pagatzea eragina handia luke beste egialdegan. Alde batetik, e, diru hori galdua izango litzateke, hori e, estatu entzat, bon, ez bada zenan ere, galera bat izango zen, baina gero e, problemak izango ziren ere, beste estatu entzat e, zorra kontraktatzeko, eranai baita. Estatu batek ez baditu bere engaiamenduak errespetatzen, Greziak e, kasuntan, e, Zergatik, Espainiak, biak ez duke gauza bera ingo, eta hori or, e, bon, egiten aldiren gauzak dira, da, baina, dar da, urrengo eguna ongi prestatu izan, eta horitarako berda, ekonomia saneatzeko uh, plan bat eta gaur egun Grecian ez zutuzte egoera ortan direnik. Artza imendi buru mileskak. Baina, pasagunan.